Jesu Christoren Evangelioa San Juanen Liburutik Aldiaretan Jesusek esan eutzen ikasleei Maite banozue beteko dozuez nidea ginduak Nik aixari eskatuko deutsat Eta beste laguntzaile bat emongo deutsue Beti zuekin egon daiten, egiaren espiritua Munduak ezin dau hartu, ez dau da ikusten eta ez ezagutzen Zuek ostera ezagutzen dozue, zuekan bizi dalako eta zuekin egongo dalako betiko. Ezaituetu mezurtzitziko, bihurtuko naz zuekana. Laster munduak ez nabikusiko. Zuek ostera ikusiko nozue, ni bizinaz eta zuek ere bizi izango zareeta. Egun aretan ulertuko dozue ni aitagan nagoela eta zuek nigan, Eta ni zuekan Nirea ginduak onartu eta beteten dituanak Horresek nau maite Eta ni maitean abana Nirea itxak maite izango dau Eta nik ere maite izango dut Eta agertuko natxako Jaunak esana